Or there of t��ies, all of that afternoon, so ajudin one day. As I'm trying to Same, I'll be free to diren As I'm ikus den Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Egunon deneri udatik uh, lagazken erat bagoaz udazken nahberaz eta berbada ere penxatzeko denbora. Gure bazterrak emankizun hau Jarraiki ahal izan duzu ementuraz u daan errepika batzu baziren. Eta aldi hontan, abiatzen gira urte berri untan, Eta agian gure erritaren mundu politoren erakustearekin. Egun joanen gira, Gernikarat. Gernika bizkaiko irifamatu hori, historiak uh, betetzen duena, historiak zauritu duena. Eskalnogusiek uh, bihotzean duguna dudarik gabe... Pikazoren pintura afamatu hori norkez du beretxean edo norkeztu ikusi Norkez du ezagutzen Gernikakoak bola. hotz Gerikan egonen gira emankizuen batzuetan eta Gernikaak pitanda mintztuko ango auzapez, egrgikako jende, ibiliko gira ostatuetan haugekin dantzriekien eta bisttanda. Bakea, soraskide izanen dugu. Gernikako argbola biztanda, kantu hori hain famatua dena. Denek eh, zagutzen dugu gutiago kantatzen da hoai eh, eskualtzale edo eskualdungusiek eh, zagutzen zuten, bere txiki mendua eskualegiari erakusten eh, zen haini itzilehen kantu honen bidez. Gernikako argbola halako ikur edo simboloa baita da eta kantu famatu bat, kantari famatu batek eh, egin zuena. Rosemaria Iparra Girek, eta funtsian hori istantean ere dugu, jiekiagoa ipatuko. Gernika beraz uh, behatu behar dugu, eta Gernikaren historia espaldiko da. Ez tira bakarrik uh, makurrak edo tragediak egertatu. E Gernikaren sortzea, bo, sortze nola egan papeletan haukitzen dira, mila hirueun eta sei urte hortan emaiten da, eta bere sei urteak, ahasospean dian oratu ziren, eh, duela orain, berroita hamar bat urte 1076-an, Don Tello, famatu bat, funtzen unen estatuare ikusten da, foruen plazan gernikan, hau dugu beraz, hiriari bere izaita eman ziona. Heltzen gernikarat, eh, bostean da, autobideon diori hartzen dugu, eh, ipar eskualeritik eh, abiatuz, eh, donostia, zaraoz, Durango pasatzen dugu eta heldu eta morebieta edo zornutza da. Hortik, iparadera buruzo joiten gira eta gernika hor dugu bat kilometrotan. Hortik, pixka bat geria da, alako mendate bat edo patar bat tarik pasatu behar dela eta jausten dela gernikarat eta horrik ikusten da erreka bat oka izanekoa. Eta funtian eremu bat, errekado ur horrek, ibai horrek, emeiten dio alako bat asun bat, eta urdai bai izaneko eskualdea, molde hortan sortua da. Eta ohargarri da ikustea ere, hor natur gune zaintu bat dela, bioesfera erreserba bat, erreiten dute meselan, urdai baien, ba irinagusia, dugu beraz, gernika, bere hamazazpi mila pizilagunekin. Hama zazpi mila bizi lagun, egon, eta hiri berri baten inpresonia futtsan dugu doi bate, txukuna egiten den bezelan gerdia eta berritua bidre usiko dugu biztan da hiri sehattu baten gainean toi bate eraikia dela. Bide kurutze batean aurkitzen da gernikata, horrek omen eman dio inportantzia, bermeotik durangorako bidia eta elantxobetik elekaioko bidia, Horku utzatzen ziren, horrengatik da ere emergatu importante bat eta horrek diola eman ere e, importantzia historiako gunedoi bat bilakarazi portu bat ere bazen hor lehen, unzitipiak atik helduziren, horka ibaiaren burua bezala zen, etzen horrengatik uh, horrengatik mundaka raino, baina gernikatik biztan da itxaso rainoa. Hiri nagusi bilakatu zela, Bizkaiko seinur edo jaunek bere hiri nagusi. Ez bar zuten bezi ere hor jagi zuten Gernikako arbola afamatu hori, arbola zuhaitza mundu guziian dugu simbolboloiku jondi bat eta eskoalegian harttu zuen importantantzia berezi batek jaitzak horko arbola baita. Eta haitz azpian biltzen ziren Bizkaiko... Irien, eta jaunen ordezkariak, junta famatu hori deitzen zena. Bizkaiko juntak hor beraz biltzen ziren, arbolaren ondoan, orain kasade juntas, edo junta etxea bilakatu den egoitza ofizial hortan. Eta hor ere, e, bizkaik bizka jatelzen zen, gaztelako edo kastilako erregea egiten zuela, bizkaitarak errespetatuko zituela, beren foruak, eskubide libertateak hor, zine egite famatu bat hor bada, eta biztan da pintura hori, eta olako marrazkeak, erakusten dutenak hori, ikusten ahal dira. Hamase garen bendean, uh, sortzi egun, ta hita noita hamar, ba, hamar bat, bizi lagun baziren, eta laukarrikan nagusi ziren <laughs> zuten behar bada imaginazionia edo irudimen handia, zenta hori zen goien kale, gehineko karrika, azoka kale, Merkatuko kerrika, arte kale erdiko karika, eta baren kale, barneko kerrika. Funxian durangon eta bizkaiko hirien, izetan ere lako izenak ikusten dira. Lau kerrika nagusi beraz, eta zeharkako beste kerrika nagusi bat ere. Gerdikan izan ziren istripu hondibatzu, zurezkoak bat ziren etxeak, meiz gertatzen bezala sute handiak ertatu ziren. Aipatzen dira hamasen garran mendeko bifamatuak emila boste unta hoita bat eta oita hamazazpian eta ere emeetzi garran mendean mila sortzi unta hoita hamabostean. Gernika beherean ahokitzen da, itxasotik urbil eta funtsian ez da harritzeko ere marea handiak eta iuriak nahasi zireladik hor horldeak ertatzeagatik eta horiek kalte handiak egiten zituzten. Emeetzi garran mendean Gernika lotuzen lumo beste elizatea edo beste Eri bati eta horrengatik da, horkitzen, ez Gernika izena bakerrik, Gernika eta Lumo, Gernika Lumo izena du, izen ofiziala. Batzuak espanio lezen, Gernika luno emana diote ere. Gertokia hilirat delarik, bo, bide bada trainaren hartzia, orainan, donostiatik, eh, bilborainoko treinodi, eh, gelditzen alda morebieta edo zoronotzan eta hortik hartzen alda treina. Gernikarat heldzeko, eta orai, ez balibatu behar badalengo garantzia edo importantzia, gernikako gara, gara importante edo geltokia, geltoki importante bat dugu. Hortik uh, hiriari goiti jon behar da, eta horatzen gira hiria alainan, ez dela hurregian eraikia, gara edo geltokia den bezala, bistanda, hoi ja. holde horien guzien gatik. Eta biskabatz ere ikusten da, alako sola batean e mendiek inguratzen dutela. Horren dira benturaz ere, beldu handi batekin ikusi, alako avionak edo egazkinak, bombardak eta horren egiterat, hori eh? gaiuria ipatuko dugu, gerosako, eh? bainan, Gernikarat uh, aske ere ez da sartzia hor, oinez guen dako, uh, gina dakarikana gusibat, hainitz, oztatu uh, ekin, eta gernikarat uh, ditean, hutsian, uh, toki ezagon handi batzu bere ala, ikusten alda hor direla. Gernikan, beraz, or, ditugu bereala, or, ikusi behar diren toki nagusiake eh, or, turisma abulegoan ere hori eipatu dugu ikusiko dugu bezala, eh. foruen plaza beraz, or dugula, eriko etxea don telio erizaren, sortzailearen estatua no, zizelkadura handi hori or dugu ere Santa Maria Elisa hori or dugu ere Junta etxea, eh, Gernikako arbularen onduan, or, baitira bizkaiko diputatuak biltzean, orduko eskalerri musseua, eta parke handi bat ere ezin ez, etxulia balio duena, alako janginezak inglesen moldean, meturaz egina, e, pop, Europako Populuen Parkea, eta hor, peresikin bi, bi eraikuntza, bi estatua, bi arte obra nagusi hor, txilidaren eskultura handi bat, hor, aitaren etxea deitzen dena, eta Henry Moore, Egin duen beste obra bat, eh, large figure, inner shelter, eh, gana edo eh, aterbe batean alako eh, itxura handi bat, mistanda bakea eta bombardaketaren hori gari or direnak. Estatua eder hori itarik biga edemento da zeipatu behar ditugu, bat aroxe Antonio Agire, lehen lendaka iarena hori. Eh, eta ikusten da geltokiaren haintzinean paper bat eskuan lehitzen bere deklarapen famatu hori, eskualeriko autonomiaren deklarapen hori, eh, egin zuena gerla denboran, eh, mila behatziunta hoita asma seieko, uriaren, seian gernikan, hor ere eh, iparagiraren estatua, eder bat gitarra eskuan, eski harri garria dena, jendean neurikoa hor, karrikabaten erdian aurkitzen dena, hola, pizkabat, piztanda, daraburkiin kusirik... Gernika, baina horiek oro gure aipagai izan enditugu eta Gernikan uh, heltzean, baina kaffe bat hartu dugu. Eh? Normalki, noa paite heltzean egiten den bezala eta hor, aurkitu dugu imanol bere egunkaria lehitzen eta iduriz uh, eskolduna zena, ez baitira alere denak eskalduna Gernikan. Gernikan, beraz, hor, ditugu bereala, hor, ikusi behar diren duki nagusiak, hor, eh, turisma buleguan ere hori haipatu dugu, ikusiko dugu bezala, eh. foruen plaza, beraz, hor dugula, eriko etxea, don telio erizaren, sortzailearen estatua zizelkadura no, handi hori, hor ere Santa Maria Eliza Zahar hori, hor ere Junta etxea, eh, Gernikako arbularen onduan, hor, baitira bizkaiko diputatuak biltzean, orduko eskalerri musseua, eta parke handi bat ere ezinez, etxulia balio duena, alako janginezake inglesen moldean meturaz egina, e, pop, Europako populuen parkea, eta hor, bereziki bi iraikuntza, bi, bi estatua, bi arte obra nagusi hor, txilidaren eskultura handi bat, hor, aitaren etxea deitzen dena, eta henri muor, Egin eh, duen beste horra bat, eh, large figure, inner shelter, eh, gana edo eh, aterbe batean eh, alako itxura handi bat, mistanda bakea eta bombardaketaren hori gari direnak. Estatua eder hori itarik biga ere ementu da zeipatu behar ditugu, bat aroze Antonio Agire, lehen lenda, lendaka iarena, hori eh, Eta ikusten da geltokiaren aintzinean paper batezkuan eskuan lehitzen, bere deklarapen famatu hori, eskualeriko autonomiaren deklarapen hori, eh, egin zuena gerla denboran, eh, mila behatziunta oita asma seieko uriaren, seian gernikan. Hor ere eh, iparagiraren estatua eder bat gitarra eskuan aski harri garria dena, jendean neurikoa hor, karrikabaten erdian aurkitzen dena. Hola, pizkabat biztan da, daraborki ikusirik... Gernika, baina horiek oro gure haipaga izan ditugu eta Gernikan uh, heltzean, bera, kaffe bat hartu dugu, eh? normalki, no nuala, nuala, nuala, nuala heltzean egiten den bezala eta hor, hor gitu dugu, iman hol bere egunkaria lehitzen eta iduriz uh, eskalduna zenaz, baitira alere edinak eskalduna Gernikan. GERNIKAN <zeytohi> emanola mendi guztuta eskalduna e, begiaren hitz egiten zure ohitura da hemen, gernika na? nire zera e, zela e, zelan, zelan zure ohitura bada hemen nola Oit... goizero egitea bai eh, ah, itz... bueno nik bagarri bisina ez da bai bai noxe noxe torriten has kafi hartzen zera tabernata bai gernika hiri euskalduna bezala ikusten da hemen euskalduna asko bada hala nola da ez bai, da bai a... Gastie que hay gente de Euskera, será gente de Euskera. Esta edad de gente de Euskera, Gastie que hay gente de Euskera. Gastie que hay gente de eh. Gastie Campo con gente de Euskera, dame en Bierriten. También, ¿qué es lo que nos ha dicho? Una torre de gente de Euskera, Campo, Zamora, Parajet, Leo y gente. ¿Imigratuado, la ambilla? Vais, a men industria de Euskera, de Oñurte chueta empresa pillo bate honzien la gente asko etor San Campotic bierrien hemen ja torrisko jendea gernikakoa la la la cambia toda hori da ja torrisko jente eselan ez es ara geiena Campotic gente asko etor bier bierien se hemen len empresa asko oneke eh, eh, tresnak eta tresnako industria asko salden antziena da orrun jente asko ertozan kanpotik da enpresa asko egon sie orrun ba sea oinoretanak etxile dago mundaus epresa gitxidas horretan asko em, el asko e, de industri e, industrios e, e, asko hau Den industria asko egonsan eta orain ge asko itxiteago Eta ikusten da, emene, eh, kampoteik etorritan, emene, ikusten da turismoa garrantzitsua dela, emene? Eh? Baina turismo askorik ez dago, eh? Ez, hombre, turismoa... Zeu zer bai, zeu zer bai, baya asko askorik asko ez es, dago. Ez, gila gogo mirxaniez dago, baya, itxe dago. Ayuntamento eta horrek politikoa pentseda, baya emene, zera gente asko, zera yego olako, zera turismo asuntue, eh? baya, ez dago beste jende. Eta udane, emene? Udan badago animazioan eberizi bat, ala ikusten da kanpoko jende gehiago, orrere udan hemen? Eh? Eh, bai, enti, askoetorten da kampotik. kampotik bai. e, zera lehen beha beti eukideu isena, zera bas, jaitxetarako eta torteko eta ero horrek ba men hori xe, ondako irula um, oneke, bertoko museo eta horret lanak igustetua, baya. Bai, baya, entetutena, baya estau liritzako estau horren beste turismorik, kapoko turismoa. Ara ba, ere euskaldurentzat Gernika hiri euskabatz famatua, santua eta besterik hemen nola sentitzen da hemen bizitelarik hori edo Bai, hombre, eh, a ber. Sí. Ba bai, eduki beti xena hori zera eduki hori arbola da museoak eta horretanak eta sentimendu beti eduki da ber zera. Oneko fueroa eduki da berren eta zera. Baia, bueno, xehamzunik. A... Emen ez duzue, alako harrotasun bat Edo zerbait hemen Puzik zarete, ola, Mundu guztian ezagotuak izatea Bai, bai Ermanatutu gauz Zeragaz e, Beste herri batzukin Eta Noizo noiz eiten da bai ezera Ola, batzuk ola, zera, Jaten dien mendikara, handikozna etorten dien Eta ez izan guztunik Gero, gerrak minoriek bukatua dira, astua dira, la, nola, nola senditzen da hemen hori edo? Hombre, bai, onio <laughs> nio, gure gurasoak eta horretan hor nio akordetan da, ez da, egiten da be, horrek eusek. Eta, bada gizu ez da, ha, hombre, te... geratzen da Zeuser, betik geratzen, beti geratzen da Zeuser, eta, ba, sentimintoa antiespainola be, bai, Zeuser, ba, hori betik geratzen da Zeuser, hori betik geratu izen da, baina, gente asko de kambokoa eta ordunba baixo naztie, ba askenean ba zertu hela eh, ba ke zerbait beraz eh bai estado es estado holako sera gesek ko, eh, seraiteko mota osa ke ez saunoni ke sarraiteko euseri ez holako horiek esta recuerda tu Jesus, or, go, oso, vaya, bueno. ba baixo beti eh, ukisu merez memoria an ba oi ba sera pasanori ora ose Ah, eskerkasko, Milisker, Imanol. Vale, eskerkasko. Bimutiko txipi, kusidituko ere jagirik banca ten gaiñan, foru en plazan, no, iduriz, seiten bea siren, elgar en lagunak eta bihigazte eskaldun. Furtsean, Matias eta Inigo errenakute beren gernika dobi bat zer den. Bai. gurekin ditugu Matias eta Inigo, Matias surtu gernikakoa zara, eh? Bai. Euskarra horso ongi mintzatzen, beraz nola zu euskarra zuuka? Ba, Ba, eskolar. Bai, ta echean duzu ere? Eh? Etxe nere euskaraz egiten berbait hand duzu? Ez, es, eskeri ni paragoaiekoan hasta da... Paragoaieko ta euskaraz ikasten, eh? Bai. eta zu utzetut Bilbokoa zara, eh, inigo, bai. eh? eh ta... euskaraz ba ikasi utzetan betianik. Bai. Etxean ta ikolan Eskolan bai, baina eske eskola eskolateran handan akit noen eserderas ba ikolan askorik ez dugu egiten euskaraz. Arei bizkaiko euskaraz ikusten dut egiten duzola, eh. <laughs> Euskara zegoque eskara dugu, geuskara, dugu de, Gipuzkoan, Iparaldean ere eta ba galere dugu eh? eta para, zure gurasoak paragoiek beraz eta eh? bai eta aspaldian etorgiat dira una ta eh bai ni hemen ja bostote eh dauden Gero, da Euskaldun asko joan ziren, ere paraguai erat, eh? dakizon bezala, eh? bai. aspaldi du, eh? Eta Gernika espikatzen duzu, ba, gure, gure aldeko uh, gaztek eta na, ez, ez batzuek ezagutzen dute Gernika, beste batzuk ez? Zer da Gernika hiri polit bat, ez, duzu zergatik edo? <laughs> bai, ba, politxe da, da en e, e, arbol asko da ozela, ba nire asko gozita jat. Oporetan opor zara orain bizten da, eh? Bai. Eta zer egiten duzu hemen? Ulan oporetan edo? Plaizera joan e, lagunekaz edo lan. Ah, bai, playa eta soin dira zure plaiak edo zure han hemen edo? E, la, laga, lagara joaten gara. Zuztu dezagutzen, beraz hemen e, bermiora buruz edo bide edo elantxobe eta... Bestaldean, bai. elantxobe el erantz, ez bermiorantz ez, bai. elantxobe erantz, guaz. olatuak bai. eta dira, hemen itxasuan eta bai. maite duzu beskabat. Vai, vai. Eta sur, surfa eta horrela egiten duzu berro da du... Ez, ni ez. Eta horrela egiten duzu, horrela surflari farmatuak eta trebatzen direnak orreta, eh? Bai. Ba da, kisto biztandai, txaxan egiten zirai, gerika eta bizka bat urruti edo. Bai, bai. Kontuz, eh? Eta zuk ere bilbon, ez duzu ondartzerik bilbon, ba, no, altzaten zaret ezo, so, eh? Ez, ni bilbon bai bizi, baina beti gernikera, eskai bilbo, Gaztean txat, ba, nahiko txarto, hartu behar metroa joateko leku guztietara, eta hor duan, ez dagoen beste trafikorik horik, e, autoak, eta ez da handia eta Txara, batzuk esango dute, baserriko humea zela, bxik bat, baserriat emendia meitetu zu, eta eh? iria baino gehiago dut? Bueno, bueno, iria baino bai, baina bestelan eske Ez Baserrian bizi basara, gero laguna beba, askotan deko zuz, igual urrun, edo Urbil hori da, kalzu desberdinak dauz. Zer egiten duzu, oporetan edo? Gernik alatorrik. Zure, zure lagunarekin itxatxorat eta hola? Ba, eta beste lagun batzukaz, baina ba. Eta urgertu duzanaz, bilboko festak ziren, orain, alabukatu dira, alabukatzen ari? Ala... Eh, Atzoasi ziren. Atzoasi, atxosiz, eta es, zuen ben gernik. Erein egun, erein egun. Eta zuak abandonatzen duzu festak, kala? Bai, beti. <laughs> Zergatik. Eh? Ez da, du laskotik egin azuan, eta penarik berz. Z zalatak, bizten dago ikusita jende asko, zalatak, eta... Eh? Zuk, festak, mehitetu zuu, bentura zez? Denek mehitetu zuzte, festak? Bai, ah. Gernikikoa gehiago. Aba, Gernikan bukatu ziren, duela, esterat Vai. edo. Da, mm. eh? zer izan da, konzertuak, da, holako musika, eta... Bai. Da, eh? zer musika mehitetu zuezuek, edo hemen, zer uh, dira, mundako musikak hemen Gernikan, edo? Niri, <laughs> eh, rapa gozti ah, rap. da, eta. Hori, modernoa da, hori oso ki, eh? Ay. Rap hori espaniolez, euskaraz, denetatik. Espaniolez. Eh, asko bat dira, rap egileak, edo... Bai. Eh, bo, onak, bensatzen dut, musika baixa, bizka bat, edo, goxua, edo, nola, nolako musika behitzea zu, roka mutukua, edo, ritmoarekin ezzuk ere, menturaz, e? Bai, eh, eh, nire eh? ba, rapa, eta rapa erdiraz, eta roka euskaraz. Eta bai, zain dira, talde taldeak, batzuk duara zama dutte, fan batuak izan ziren, eta orain zein dira, teratzen direnak. Gatibu, e, uskiz, igual. Berritxarrak da ola edo? Berritxarrak, mm. esnei behiltzagoe bai, no. ona da. Eman eh, ezagona ikusi egungo prentxan, Ruper, ordorika patzen dute, eh, aspaldiko ezagutzen duzu, Ruper, Hordorikadi ez? Ez, es, ezagutzen es, dut. Benaripena eman diogu, <laughs> entzuten badu. Hori <laughs> <laughs> aspaldiko musika bat da, oskorri eta holakoak ezagutzen duzu? Ah, bai, oskorri bai. Folk musika gehiago eta? Bai, nahi Erlazatzeko ba nahiko ona da, auskorri. Erlazatzeko, erlazatzeko. Ez, ezke, erlazatzeko da. Danzako da, erriko danzako da. Ez egirik. Ez zuzu Paraguayen, ulektu dutan az, musikario, musika oso politaba da, Paraguaien eta hemen ez ezaguna menturaz. Ez zukezatzen zupizka bat, zure goga zuek edo? Bai, apurret. Ba, getxe. Entzuten duzu etxean, ala? Ba, txutan bai. Nira bata entzut nitzin dobe. Ola, bo, eta hemen bo, esk, Gernika angira batak iso giengira, hemen Iparadetik he etorri naiz ikusten dira museo pila bat Gernika koarbola, bakaren museoa Ezagutzen ditu zuen? Mengo museoa, parkeak eta... Bai Ezgi egi zuen zatzer da Gernika oporrentzat unego uh, un bat biztan da Baina ba, eskualerian Gernika koarbola eta so, ezagutzen zuen? Ezagutzen zuen? ezagun, kanta hori gernikako arbola edo? Mm. Yeah. Yes kantie zuzen basen ah hori eh dakizu duzu eta estatua ere estatua hori oso beresia eta bai bai duzu edo <tom> gitara e txigoa da eta de tambora hori da tambora <tom> eta honek abistea ah zurea beste den duzu edo De, rap, oza... no, no, rap, eh, o sea, sot da, es que vaya eh, ez geratuitze jaitez, kantzia, hola. Osor es ikasteko sorres egiten da urrapa, trapos, es kanarra para en txu da, eta ikasi berda hori, ez uste dut, ez. Testu luzeen rimas diren es da enplan bertsoak asko, eh, rimasko eta orduan erresago ikasteko. bertsoa aipatzen duzu bertzulariak, ta baita dituzu edo gasteori, ke edo... Bai. Bueno, es que jegi, ikusten da ti, ondo da baina gela super txokatzeko ba famaturiek, eztekit eh, mailen edo Mendia bizkaian batira no beran baita familia da, murizata horiek ezagutzen dituzue bizka bat? Ezko likes. Suen zoten, es. Ez. Az. Aztenak Gazteko ora emitei dituztela batzuek, ba gustu guztientzako bada hori da. Bai. Eh? Eh. Bai, hori bai, gustu eske gustuak, gustadira eh? es genean. Eh. Eta esaten, hau entzunen da, ikarraldeko igratian, eta ez da geti, ez da geti, adineko gaztei, zer esaten aldi egu hemen oporretarat etortzen aldilela, toki polita dela, itxasua, gosua dela, batako zerbait gumbidepen egiterik, zer esan. Wow. La eh? Lagun dena artean egote entzarete so, lagunekin beti ongi da? Hei, eh? yeah. uh, lagunekas beti. Eta etortzen aldi da, usteko, ez du alako bero ondia iten ere. eta. Eh? Yes. Uh, uh, beru beru ondi baina batzutan bai ura ura da ere ta ta eskola txartzia biskaitat bena biskaitatekin edo no, eskola maite duzu neke sai ai je prefere no soia tema ni eta hori hizkuntzak eta zeikasten si, da hemen frantsesa batakiz biska bat ara es hori es... atun urtin ikasiko ingelesa ikasten da zera ikasten ingelesa inglesa ta Ingelesa, espainola bistan da eta euskara, hiru hizkuntza eta frantsa gopizkabe. Daturon urtien eh, frantsesa ah. ta niki bi urte barru frantsesa eta latin. Oh, latin nere intelektualak badirela beraz. <laughs> Zailada pizka batez hizkuntzen ikastea la, bo, atsegina ere, ez? E, Agurbete batza. Voilà. Es que eta Inigo, eta ondo pasado, gracias, diren fista egunak, eh, opor egunak. Es mintzaturik, eh? Gernikako Arbola kantuaren uh, sortzailea gizan uh, famatua dugu. Uh, zuen uh, dugu istantian haren uh, uh, Gernikako Arbola kantu famatu hori. Urretxuko, gipuzkoako urretxuko herrik tarek, uh, elgarrekin kantaturik. Kantu famatu bat mila behatziuntala atenoita egin egintzuten ahalako urte mugar baten karietarat. Jose Maria Iparagirek Gernikako Arbola kantu hori... Uh, Egin zurarik basakien txorki zer erran nahi zuen. Espeinian or, uh, go gobernuak eskualeriko foruen kontra ere zuen ko uh, gerla zerbait. Debekatu do kendur nahi zituen eta misdanda eskualerian txiki nahi zituzen beren libertatearen... Eile eta gerizatzaile bai ziren, eta kantu hori Madrileko ostatatu batean emantzuen zuen mila zorziunta bergeita hamabian, eta kantu hori biziki famatua berehala gertatu zen eskual ergusian eta ihe egin beharzuela ere iparaagirek eran behar da.tan Kantu guz simboliko bat, e, arbola hori libertatearen eta bakearen seinale dena azpi emagatzekoa da dudarik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 Irren kantu famatu hori uretxuko herritarek elgarrekin eta gitzeko lorien biztanda kantaturik. Jutano jende pasa ebilida jaz urtean Gernikako turisma abulegoan. ere hainitz gehiago turisma abulegotik pasa tugabe. Baina norek akusten du ere Gernika turismorako hiri guziz famatu dela. Mundu guzian Gernika baita pikazoren obragatik eta ere, biztanda eskualeriko ikur edo simbolo bezala. Mundu guztiko eskualdunek ere, beren Jerusaleme bat bezala pizkabat hartzen dute gernika, eta itxuri bat egiten dute ikusi ditugu, eman ez dagoen, amerikano bat zu dinak, eskualdunak zirelakoan eta eskualeriko izaitea pizkabat hor hor kituko zutela, eta erakutsiko ere horat dinez, eta hain izende ikusten da egon guztia ez hor gernikako arbolaren foto edo argazki batene egiten. Baina jartunki da turisma buregoan eta zerote eskaintzen duen turismoak gernikan begoniak espigatuko doku. hamengira Gernikako Turisma Bulegoan, eh? Turismo... Buleko bat eskaintza askorekin, begonia zuk hemen beste eustatut jiru lau lagunekin jende askorekin hitz egiten duzu. Eskaintza handia dago, turismoari buruz, hemen Gernikan, edo? Bai, bueno, Gernikan betidanik eskaintza handia izienda, ba, Gernikak duen historiagatik hori alde batetik. Eta gero, bueno, ba, gaur egun turismoak be aurrera apena bituenez, ba, goi be aurrera antzagoazeles, gero eta eskaintza gaia ematen zaiatzen gara aipatzen da turismoa, ekonomiaren parte bat dela, hemen efeturik badago, pensatzen dut, ostatu, hotel beste edo. Eta gero bezfaldetik ezin dugu aztu, gernika dagoela urdaibai errezervaren bihotz bihotzean. Orduan, jende asko gu, gure bulegoa erabiltzen du, ba sarrera moduen esan daigun, ez? Alde batetik gernikako informazioa eskatzen du, baina bezfaldetik errezervan barruan bertan dagoen informazio guztia eskura du gure bulegoan bertan. Orduan, horretaran emetxe gaude. Ba, proseski, urdai bai horretaz, bon, ibaiaren inguruko herrialdea da, hori epska bat, zer da eskaintza? Errezer bai horretaz, zer bai eta salpen ematen adikuzu? Bai, bueno, eskaintza alde batetik dago, e, oinez egiteko ibilbideak, horren informazioa ematen dugu, Hemendik hamar eh, minutura dagoen, madariaga dorretzean, dagoen bio-dibertsitate zentrua horra ba, be bideratzen dugu jendea, ze horre informazio asko eskura garrideko. Bestaletik, bueno, dausen herriak, ze jende asko du hau parke naturalitzita edo sarratuta dela, eta ba, guk hemen asaltzen dugu zer den, eta zenbat zenbaterri sartzen diren urdai baien bertan. Orduan, horren gainean eiten dugu, ba, informazioa, emon, bezfaletik dauden, bueno, turismo ekitaldiak eta kirol munduan bebei, zindugu astu hemen daudela, kanoak, e, ondartzetan dauen, e, ba, bueno, aukera, ba, bai, kanoak alokatzeko, bizikletak kalokatzeko bermeoko portuan bertan dagoen itxasontxia urraibaien e, zera errekorrido bate doiteko, Gauza asko dago. Eta bo, beti aipatzen da, orain jendearen naikeriak kanbiatzen direla, gehiago naturzale edo bilakatzen dela, hori sentitzen nabaritzen da, ere. Bueno, hemen nik betidanik, e, ez dakit, nik aldak eta handia-handia ez dut, somatu, ze, jendea hona datorrenean gehiene badaki hau, hau natura dala. Ordu, batzuk bai etorten dira, hori, bilbideak eta itxiko asmoagaz, beste batzuk nahiago dute, ba, bueno, ba, kotxez bizitatzeko lekuak eta eukera gehiago eukuita kotxe eltseko edo. Baina, bueno, naturarena hemen betidanik, eh? urtetanik beti sosmatu dut hori nahi hori ez informazioa informazio nekaentsen hemen aurkitzen dela, kasar rural edo holako alojamiento edo bai. kontuak ere komplikatuak baitira batzuetan, es. Bueno, estatu aldetik auker handia dau. Bai Gernikam, bueno, bertan, baina baita ja erreserban dausen, ba hori. Etxe ruralak, e, hotel ruralak edo bai, oingo sasoian abuztuan, dago, bueno, komplikazioa edo, ba, jende asko ibiltzen delako eta saiago ixengo da igual alojamientoa lortzea, baina bueno, Eztaba arazoan dirik emoten. Ba, gero hemen izan zen grai batean Bilboran Guggenheim efektu hori, mm -hmm. bensatzen dut, Gernika Guggenheim elkartzen direla, nonbait jenden bisitetan ez edo? Bai, bai, bueno, ezin dugu hori... Zuen zatu, zuen onerako, mentura zen? Bai, bai, guzti, gure onerako, jende asko, Bilbora datorren jende asko irulao egunetarako, e, behar, bueno, normalean egun bat edo goiz bat erabiltzen dute Gernika bisitatzeko orduan bisitariak egeka Eukik eitugu bilbotik datosenak egun pasa edo goiz pasa. Jende pre direla orain, amerikanoak bezala jango dugu, ere, bai. gaur egun gok, ez? Bai. Asti de, demora gutxirekin ibiltzen e, direla, ez? Bai, bueno, segun, bai, bada huze bidai batzuk direla holane oso harinak direnak eta goiz ba, bat pasatzen duten hemen, baina, bueno, bada huze beste batzuk datosela igual reservara edo azte beterako, ordu ba. norrek aukera handia emoten du. Ba, beraz, Eskaintzen, eskaintza handia dela, alde hontan, eta jendeari etortzen aldela, hemen informazio ziren biltzerat, errepikatzen aldoko, eh? Bai, bai, bai, eta gu guztola gainera. Ezker asko Zeberi. turaz ganen duzuen iraaneean bizi dela Gerikan, bere lehengo gertakari hospe eta museo horiekin bainan gazteak ere badira enberen bizi moldea dutenak hittzatu gira egoitzaekin eh, gazte bat dantzaria dena beste beste eta eskualtzalea eta arekin gazte bat gerikan egun nola bizi den behatuko dugu. Goiz, gernikako gazte batzala. Bola, <laughs> bueno, ja. Ba, ba, dena, beti, noiz bait gazte gara. hemen, uh, gazteen bizitzan, nola da, hemen, uh, Gernikan ikusten, aratsari buruzta tabernetan, uh, ikusi dituko asko biltzen direla, hemen, uh, oitura da, hemen, ere? Ta, bai, tabernetan inguren biltzea, naiz eta azken urteetan, ja, ni baino gazteagoak, beste ohitura batzuk hartu dituzten, beraien lonjetan e, e, biltzekoak. Bai, alpnik gure, nire, bai, amasei urte nituenetik. Eta orain, amasi urte dituztena, guztiz... Eh, Aldatu da. Alda, bai, guztiz. Gu taberna inguruak eta izan da beti gure Mil bilgunea pirik. edo... Nola, et, orain, ez, ez Ez, gaur egun bilgunea dira, daude lonjak edo... Ah. ...saka banatuta. Eren tribuak Bai, e, sofabatzu, jarri e, eserleku eroso batzu, telebista... E, eta zer baita erre eta edan eta... Ba, hori bai, beraien e, fri, e, frigorifikoarekin, eta... eta... Zer, non ekspikatzen alda garesti dilakotzu, ostatuetan ibiltzea behar da edo ere, eh? Ere, e. ba, baina, karo, orain daukat beraien intimitatea, eta e gulen kalean egiten genuen. Beren musika mundua ere, baina. Ba, bueno, bai, esan behar da, gernikan e, gizartezare zabalba dagoela, edo elkartezare da, da, daukagu horre... Bueno, Gasteiz eh, lanean ari da, gero Astra lantegia... entegia agricultura da categoría. Agricultura civil, kultura txau izango da, da. da. Aiz, eh, elkarten eskuetan el eh, izango da gizarte etxe bat edo da. eh Horria hoge pauso bada, es. Eh? Pau pauso itersatu. Ba, oso oso. Horri, bueno, ja, eh, urteko borroka baten eh, emaitza izan da eta oso horre, ere, mo oraindik ez dira lanean hasi buru belarri, baina ja, badago horre gazte mugimendu bat. Enxatzen dut gaztean arazo dela langa, parua do, langa bizia ere es, eskorendako, ez? Es, ala... Bai, eh, bueno, eskualde honetan ez dago, ez daukagu lanik. Eh, Urte-zurte lanpostu, hain ba, lanpostu eh, galdu dira gehienok lan egin behar duguk eh, guzturialdetik kanpo. Enxatzen dut eh, Bilbo-ko zerbitzu eta bai, komerzioetan? Bai, bai, Bilbo, Durango, eh, Bai. Esan es nahi du, bera, komunikazioa komplikatuak dira, ikusten da hemen trenmat bat dela, autobuzak eta ba, xarria bueno, aski da, ez? Bai, eh, asko betu da, asko betu da, baina alain eta, karo, dago zari gona bilborekin, baya, karo, e, bilbono, e, bertan Bilbon oso hitzik e, egiten dute lan. Ikusteko da, niko izetan nire gerrikatik e, joan behar izaten dut autos, e, eta ikusteko da zenbat kotxe, pertsona bakarrarekin eh, joaten garen eh, eh, da kotxa eh, berguramena. Eztago biderik, elkarrekin kotxen bateko edo... Nik egin izan dute, bai. igual so, eh, sorrontzara joan, sorrontzan beha hartun yeah. edo beste batekin elkartu, gero goitu inbeste batekin, eta gero joateko eh, beste liko. Eta bueno. hemen, biztanda hemen ere gazte askok, unibertsitatean, eskoletan, liceoetan ibiltzen direla eta institutoetan. Etan, bai. Bai. Hemen bada badaude men uh, Bertan Gernikaan pejazen duta. Gern, bai, gernika izan institutua izan dago, dago eh baka, bueno, bakar hemen eta, eh, Uday, eta Uday Gernikan eta udai hemenkoa Bermeon eh, dago institutua eta gero dago Lanbide Zikletako zentro bat eh, hemen Gernikan ere bar ondartzetarako bidean, barrutian. Lan bidea ezeketan zentura, nahi du, dugu, zale, eskola teknikoa, hori bai, da? Bai, bai. Ofizioen ikasteko. Ofi, bai, bai, ez. Metala eta ez zura, el, elektrizitatea eta elektronika, guzti, guten ditu. Eta hemen batako, artesauak, edo, ganu, guk, ofizialeak esaten ditugunak, zurgintzan edo albanileria, ari direnak, eta hori ofizio asko bat da, hemen ere, bai, bai, e hori eta. Bai, bai, hori da lan bidea no, no. Bai, horrelako... Zik bai. zik lortan sartzen dut. Zik zik lortan bai. sartzen dut. Eztela hemen gazteak, <gül> <gül> <gül> zorion tzu dira, la keskatuak, la festa dute gogoa, udan, festazen dut? Horma, zesta orain, e, <gül> Bilbokoa, o, bilbokoak, ba, festago gogoz, noski baietz, baina keskatuta ere. Eztela, goherak horrela eskatzen dut. Eta kampuan, <gül> oporrak ere, artzen dira hemen? Bueno, aurtona bari da, e, ask, bai, ask, jende asko beti zaten da, jaien ostean, azte hau, Gerrik egoten da hilda, e, Jaia abukatu eta jendeak astebeteko beteko egiten du. Baina, aurrton ikusten da, atxon merkatuan ere, e, hainba jente egon zen, asteleena az, e, izanik, Ba bereziki jende asko, beraz, esan nahi du jendea hemen geratu dela. digo que era Gasterna razoba de la ere che eh, bizitzako sokaresti direla gorasoekin bizi behar direla Eta hori bai. arrasobat dit zateke ez ara? bai bai bueno, oin, pizkanak edo hasira gasteak elkartuz igual eh, laguna artean elkarekin eh, bisuak hartuta hori bai, orain arte hori ez ere da oso asko ikusi hemen... Da? Ba, ba daude etxe bizitzak aski, hemen biziz, gazten dako edo... Hutzak ba, daude, so, hainbeste. Ikusi dugu krisiarekin, saldu so ziren eta gelditu dira, bai. eraiki gabe eta... Bai, eta hainbat, etxe eskualdea benere, konten, benere. bai, bigarren bai, oso leku urdaiba izan, izan da, eta erreserba, eta, ba, hainbat, jentek bigarren eskuko etxe bizitza Buna daukat, bigarrezkuka ez, bigarrenetxe bizitza bat. agian Bilbon bizi dira eta ona edatoz Asteburu eta edo Madridetik, ere. Hemen or, mm, busturi aldean eta horrela, bai joera berrenean. Asteburu bai, eta kota hola. Bai, bai, eta gudar, igual gudako bila bete eta horrela. Horek sanai horiek ez direla libre hemen goentzaka hori da. Claro, no da. Hemen, bau, gure aldean exactamente a Valguralda eta hori pixka bat kostaldean kostaldeko arazo bat da hori menturatzen da. Hemen kostaldean mirak <laughs> egin. Ba, kostaldeko bar, barreneago ez hau Isak eh rezervaren biosfera Isakeran, ba hori hemen, natural zale, naturalen zaletasun hori pizkat garatzen ari da gazten artean edo bueno, Bizkaian bo, aki, da, garaian beti fama tua zenen mendi zalai eta Eta ba, heri, bueno, ori, mendian, eta ori, bai, honoreduetan mendian taori badabezi eta hori. Bai, bai, ori, bai badago saletasuna eta ja mendigoixale talde bat ere badago Gernikan eta gero horrez gaine e, berbalaguna e, da aitako proiektu bat da e, Euskaldun Berriak da sarrak elkartzeko horre ere astera astera antolatzen dut horrelako mendi irtera da bai, badago saletasuna. Eta orain kirol Aldi, korrika men, mendi eh, mendigo era, baina korrika egiteko ere eh, asko ikusten da zaletasun hori ere garatzen da gara, gara, gara. bai ta berdin beste puntu bat ere orain ba nola aipatu eh, mutileska aquel bizi dira ta mutilak ere beren artean ezkondu gabe edo saiago de la coza no la no la damen mugimentori sarago jendeak eta umeak noiz egiten dituzte eta hori bueno. Nikusten bai. da, emakumeak oso beranduago dituztele umeak eta ume gutxi eta hori izan zen, bat, bai. batean, orain, hemen go bera bat, gara iba eta horraindik horra da. Bai, bai, bai. bakotxe nire, nire gurasoak eki bien, hogeta e, zehi urterekin, e, ume, niko ari oztekotu meri, nire, nire arrebak, hogeta ma izan du lehena. Horri bai, bai. da, hemen denetan bezala, bai. Europa. Bada, zela, bai, atzeratzenari, bai. Atzer, atzer, atzer, bai. Asko. eta etzetik alde egiteko sasoia ere eh bai eh oso lotuta familiarekin eh haso da e, bat sortan itxe behar bai sentagarrestia eta bizitza ez bizitzamazkoa da eta horregailana da daukazu lana baina epe Be, motzerako beinikoa, ez dakizu aurrean zer joango zara, laguntzak ere gero ba, o, oso baldintza ez zu familiaren bat badaukazu Izin duzu e, laguntzarik eskatu, zure familiak zaindu behar zaitu ez da, hor gaztei oso alternatiba gutxi. Di, oso, zaila da, alere gogo eta atzeko egoera bat ez. Eta. Bai. Eta gaztean zako egan nahi du pizu, pizu bat adela buruan no? etorkizunari buruz bai. ez. He? Claro, bai. Horren ikastek, ba, uno, formakuntza, izugarria daukat, unibertsitatera, másterra, ez dak, horrez gain gero lanbideziketako zikloren bat ere, ez dak, bakar, beti izin da, betirako lanean edo ikasten, ez da posible. De, ikasten eskota la, lan, lan ikas. La perspecti bak, hemen eh, ikusten da krixiarekin, hemen joak zarete ere, ez da, Euskal Herriangutziago, beren ikusten da oso. Baia, eskualde hau, bereziki, ja, joa zegoen, eh, ba. Luzaro. Uste dut ogei ogei urtean ama osmia lanpustu edo galdu direla. Bai, holmen, tresneria gintza, bai, kubertuak, ez astra, zen, baina, Dalia, Malta, Sirene, Aiztoak, Sardezkak eta egite zituztenen, horren denak lurxota dara mate, bai, larogei garen amarkadatik, oza, eto graindik ere, hor ez du, ez... Bakarra Hemen Maier, Mondragoi Kooperatibako... Eskatu rutida, alene Mondragoi mendik ez? Es, baya, maierrek Hemen, ah, maier. hemen, hemen Dauka ah, Fabrika bat. Fabrika, bai, e, ba, mila, la, mila pertsona lan egiten dute gutxoro ora. Harren, ango dugu gazteak, esperantzaz beteak direla, itxarropen eriobegiratzen uh, dutela. Eh? Bai, ez da, beti gazteak. Zitza aurrean baitute. Bai, ba, deira dutzeko eta aldatzeko, ez da? Wow. Suposatzen dut, nila ingaztien ez baina. Baina... Eta horroa, goz, gure Gernikako itxulia utziko dugu, eskertu behar ditugu biztanda. Imanol, Matias, Inigo, Begoña eta Egoitze, beren Gernika. Berako txidakute doi bat, eta beharro da beste Gernika bat ere, agian hunekin ezagutu duzue. Ondoko aldian jinen gira biztanda berriz, hunat eta Gernikako hauza pesado, mera, edo alkatean egiten duten bezala Josemaria Coroño etxibarieta gure solaskide izanendugu, besteak beste. Anaktean pasatzezue aste buruan bat, izan ontzat eta bestaldiakte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten Gorjuan asten bainai naiz iskutuko nerebaitan pisten diren baster miretsgarriak ikusten gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat